Hvala mu rrjali Suna'u lhari Aqmaru lhari Mena'u lhudati Hvala mu rrjali Suna'u lhari Aqmaru lhari Mena'u lhudati Tazalusubati Wosaru Bidati Nishid Alhari Wosaru Bidati Nishid Alhari Terekna Bi'azmi l'ubati Bi'azmi l'ubati Bi'azmi l'ubati Aja man tasama Wa khallal manama Jera l'umru Bismillah Rahman Rahim. Znači večeras spomnimo ta pravila. Prvo pravilo znači koje su postavili sredbini cehli sunneta jeste da ono glasi sva Allahova imena su najljepša imena odnosno esma Allahi ta'ala kulluha husna. Sva Allahu te bareke vetala imena su najlepša imena. De dokaz to mi? Dokaz je dokazi znači ajet koji citiramo od samog početka je Allahu šano kaže veli lavil esma ul husna Zaista Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje najlepšaje imena. Pa ga vi dozivate, dozivajte njima. Znači da su Allahu te bareke vetala imena sva, znači imena koja su najlepša imena. Odnosno što kažu učenjaci da su ta imena dostigla vrhunac je poti. Da znači ne može ni jedno ime da se pojavi da se kaže da ima ljepše značenje ili da je ljepše od ovoga, znači, kojim se Allah subhanu wa ta'ala opisao u svojoj, znači plemenitoj knjizi u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi ve sallam. Allah subhanu wa ta'ala uh, spominji na nekoliko mjesta u Kur'anu da on posilio ta lijepa imena. Nači spominje u suri Hashr. svima vama pozna to. Spominje u suri Taha u 8 majtu u suri Hašr u 23. ajetu, spominje u suri Al-A'raf u 180. ajetu i spominje u još jednoj suri, Taha u osvom ajetu. Znači, ta četiri mjesta, odnosno ali isra 110. ajeti, u suri Al-Isra, znači, ponavljam, ponovno, spominje u suri Hašr, 23. ajd, spominje u suri Al-Isra 110 ajd spominje u suri Taha 8 ajd i u suri Al-Arab 180 ajd znači na četiri mjesta Allah Subhanahu wa ta'ala spominje da on poslije najljepša najljepša imena pa kako onda može neko doći i negirati Allah Subhanahu wa ta'ala kad on Subhanahu wa ta'ala kaže lillahi l'asma ul'husna dolazi sa množinom. I za esma, ismu u je jedno ime, esma množina, isto husn je jedno što puči na ljepotu, a husna znači množina od to husna. Znači, to su najljepša imena. Što ukazuje da Allah Subhanu Atala poslijede mnogo imena, došlo je, znači, došlo je u množini. Sva ova imena, Znači koja i Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo svoje pojme tog izi ili sunetu poslanika sallahu alihi wa sallame znači ukazuju na to ime. Znači da postoji i da Allah subhanahu ta'ala poslije to ime. Međutim to ime sadrži u sebi savršeno svojstvo. Znači postoji značenje tog imena. Postoji znači osobina kojom se opisa Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim imamo propis koji proizilazi iz tog imena. Znači, su jako bitne stvari koje treba da znamo. Zamislam, sad kad dođe čovjek i kaže Allah je samo jedno ime koje upućuje, znači, na Allaha subhanahu wa ta'ala, njegov zlato, njegov biće, dok ova druga imena su istog značenja poput imena Allah. Znači, ako ja Allah Želešanu kaže Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayul-Karim, znači, kada se opisuje tim prelijepim imenima, Da je to sve znači jedno ime bez značenja, odnosno da to sve znači e, imena koja okazuju samo na Allaha, a nemaju i ne poslijedi u sebi nikakvo značenje. Nego je razlika između ti imena samo u harfojima. Znači, kada kažemo Allah, harfovi kojima je značila Subhanahu ta'ala, znači opisao su imenu Allah su, znači različite da je al-kerim, nisu isti. Tako da je razga samo u harfima, a značenje, suština toga je znači jedno. Međutim, el-haj, Allaho te bareke, ve ta'ala ime, el-hajju, upućuje da je on el-haj, opisao se da je on živi, ali isto tako sadrži, znači osobinu, znači u sebi, koja je, znači, po pitanju lasku, ano, tela savršena. Da je, znači, od uvijek od uvijek je živ. Da mu nije, znači, e, prethodilo stanje, znači, e, e, da je došao, da se pojavio, znači, teh tako, da je rođen. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu šta? Nije rodio, niti je rođen. I nikomu rava nije. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala od i zauvijek, od uvijek je živ i znači zauvijek. Nikada neće uvijek. Gospodarstvo to. Znači, tu naš gospodar koji se opisao, znači, sa imenom Hayy ili Al-Alim. Znači, koji apsolutno poznaje svaku stvar, znalac u svim stvarima, o svim stvarima, o svim dešavanjima. I nikada, znači, nije prethodilo njemu neznanje. Od uvijek je znao. Znači, od uvijek i zauvijek je znao. Nikid je naš gospodar, Subhano Vatala, taj koji zaboravljao. Znači, nikada se ne može desiti Allah Subhanahu Wa Ta'ala zaboravlja i ovo su savršene osobine, svojstva kojima su on Subhanahu Wa Ta'ala opisao. Kad se kaže Alim, znači onaj koji sve zna, posljeduje znanje o svim stvarima i malim, i velikim, skrivenim, znači i javnim, o svemu tome Allah Subhanahu Ta'ala posljeduje znanje. I nijekom slučaju nisu poput židova koje Allah Subhanahu Wa Ta'ala opisuju znači sa svojstvima manjkavosti. Nisi smo od kršana isto tako koji Alah Sunanova tala opisuju svojstva majkalosti. Načini nismo od kaderija koji negiraju Alahovo kadër, Alahovo znanje, nismo od džeberija koji kaže čovjek primoran da uradi to, da ga val primorao, znači da uradi određene stvari. Ne vjeruje znači u kadër nakako kako je došlo, kako je došlo u Kur'anu suvet Allah Želešana opisujući sebe kaže قَالَ إِلْمُهَا إِنْدَ رَبِّي فِي كِدَارِ لَا يَدِلُ رَبِّي وَا لَا Znanje o tome je, znači, apsolutno znanje poslije naš gospodar u svojoj knjizi. Znači u svojoj knjizi بَوْهِ مَحْفُزُمُ Naš gospodar znači nikada nije u, u situaciji da on nešto, znači, da mu nešto propušteno se desi, da propusti neki, da se desi propusno. Uvijek motri sve vidi, la rabbi u la yansa. Niti naš gospodar zaboravlja. Niti se može desiti da Allah subhanahu wa ta'ala nešto zaboravi. Znači ovo ukazuje na je on sveznajući. El alim. Da se ne može desiti, znači popitaj našeg gospodara da on nešto može propustiti. Da mu se nešto može, znači, onaj desiti da, da ne zna, da ne posljedije znanje o tomi. Niti da naš gospodar, kada nešto zna, da to zaboravim. A sad pogledajte naše osobine koliko su majke. Koliko stvari zaboravim u toku dana. Znači koliko stvari propustiš. Koliko je skriveno. Nisi dok učio to znanje. Nema znači znanja o tome. A Allah subhanahu wa ta'ala znači posljeduje znanje, znanje o svim stvarima. Pogledajte tva jedna na ajdi. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje to savršeno znanje. Kaže Allah dželašanu وَعِنْدَهُمَ فَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِ Zaista naš Gospodar, znači, posjeduje ključeve svih tajni. I ovo je ovo i dokaz da niko ne zna gaib osim osim Allahu subhanahu wa taala. Znači, on posjeduje ključeve svih tajni. Niko znači nema, nema znači to znanje koje je skriveno od nje osim Gospodarstva toga. Zatim kaže: "Wa ya'lemu ma fi'l-birri vel-bahri wa ma tusqotu min posjeduje znanje o svemu što je na kopnu o svemu što je u moru a pogledajte sa detalje sa kojim dolazi gospodar svjetova kaže i posjeduje znanje o svakom listu koji znači krije dopadni sa drveta Allahu zatim to to nije samo da posjeduje znanje o tome nego zna i broj toga što je još je god savršenstvo na tim sa načina na tim savršenstvom da Allah subhanahu tala zna kada pada, ali zna koji je broj tih stvari, znači, na Dunjalu. I na Kopnu, i u moru. Znači, pogledajte kako dolazi sa tim detaja, čovjek razmisli i promisli o veličini gospodara svjetova. O njegovom znanju. I onda dođe čovjek, dopusti sebi, da radi, znači, razne vrste griha. Mislijeći, odnosno, šeitan ga zavarava da Allah subhanahu ta ne zna. Allah upućuje da zna, Je no što je mod, je no što je na kopnu, I da znam tako detaljno, znači, da lišće koji opada, zna njihovo stanje, zna koliko pada i gdje, gdje, znači opada. I ne završava se na tome, nego Allah subhanahu taala opet, znači, pokazuje ukazuje wala habatin fi zulumatil ardi wa larabi walaya bisin illa fi kitabim mubin. I znači nema stvari. Odje habbe, Allah subhanahu taala spomije, znači nema zrna ni u zemlji, znači da postoji, niti na zemlji, niti stvari koja je svježa na dunjaluku, niti koja je, znači, suha, a da ta stvar nije, znači, u Allahovom znanju, da zna, znači, o toj stvari i da je ona zapisana kod Allaha S.W.T., što znači da posjedio znanje prije nego što se je to desilo. Jer je zapisao šta će se desiti, kako će se desiti Znači svog apsolutnog znanja i poslije toga ponovo znači potvrđuje da on zna to dešavanje koje se dešava, dešava na dunjalu. <laughs> ovaj husn, ova ljepota, znači vrhunac ljepote koja se spominje u značenjima Allahovi Tebare Kvetala lijepih imena. Pogledajte, znači samo na jedno Allahovi Tebare Kvetala imena. Kad znam se kad počnem govoriti o imenu Alim, El al Alim, El al znači to su tri Allahovi Tebare Kvetala imena kada budemo spomijeli znači, ta značenja, kada budemo znači, puno više detalja spomijeli o te bareke u etala absolutno uznajem. Samo pogledajte o jednom ajetu kada čovjek promisli i razmisli koliko shvati i kolika je moć gospodara svjetova. I ovaj husn, znači ova ljepota, vrhunac je ljepote koji se nalazi u ovim Allahom te bareke u etala imenima. Mi kažemo da je vrhunac, da je to savršenstvo. Međutim, kada dođe drugo ime iza toga, Učinjaci kažu da je to savršenstvo i nadsavršenstvo. Poput na mnogom mjestu na subhanahu wa ta'la kaže El Azizul Hakim. I svi znate, svi čitate Kur'an. El Azizul Hakim završava se znači silni. On je silni i on je znači mudri. El Hakim. Međutim znači silni onako kako to njemu subhanahu wa ta'la dolikuje. S druge strane, El Hakim, da je on, znači, mudri, onako kako njemu Subhanahu wa Tala dolikujem. Kad pogledate moć gospodara svjetova, kolika je? Znači, ukazi njegovu silu, njegovu veličinu, njegovu gordost, njegovu izzat. I znači, El Aziz ima izzat, bojnost, gordosti, znači, veličine i snage i moći. S druge strane, zamislite, znači, Allah Subhanahu wa Tala ima, znači, tu apsolutnu moć, veličinu, snagu. Opisao se, znači, s osobinom gordosti. S druge strane, on je u istom tom trenutku mudri, El Hakim. Zna kako će tu svoju snagu, znači, kako će ispustiti na svoje stvorenje. On je moćni, znači, u stvaranju nebesa, zemlje, planina i svega toga. Ali u isto vrijeme, mudri, kako će, znači, stvoriti, kako će se to desiti, šta će, znači, prouzrokovati, kakva će korist od svega toga biti za stvorenje. A pogledajte, mi smo kazali, znači, da ove osobine koje sadržavate Allaho s.w.t., lijepa imena čovjeka, da se okiti njima, jel? Uzmite, znači, lijepe i zlate generacije poslanika, ćemo sallallahu aljih i vseleme, znači, spomenti i suvišno i govoriti, znači, o njegovom uspjehu i u davetu i onome što je izgradio znači kroz svoj život, koliko je muslimana znači odnosno nevjernika prihvatilo din, da je znači doživio, da vidi da su ljudi u skupinama ulazi u vjeru, uspostavio znači islamsku državu, uspostavio znači pravednost, sve one prelijepe stvari koje svaki vladar bi trebao znači da ima i da posjedio ko sebe. A ovo ovaj je Allah subhanahu wa ta'ala, apsolutni vladar i govorit ćemo o to tom imenu, Malik, Merik, Merik. Međutim, Znači, došao Ebu Bekr, nećemo kada to je bio poslanik i on je uspio tome, došao je Bekr koji imao osobinu, znači koju, vladara. Mogao je znači kazati ova vojska ide tu i tu, borit se tu. Ovo među se osjeći ruka zbog toga što je krao, znači šarijat je sprovodio. S druge strane bio je hakim, znači mudar u tim postupcima, znači je znači nekada o nekim detaljima kako, kako postupat. Pa znamo, Poslanislav Veselov je preselio, pa kako je on postupio znači, u tom trenutku? Svi su se, znači, upatili za glavu, on me radi lanhu, nije mogao više, znači, da stoji na nogama, da je prijetio čak drugima, znači, glave osjeća ko kaže, da je Poslanislav Veselov je preselio, a on je kazao, a ne, on je se samo vratio uzvišnom gospodaru, znači, uzdigao, poće se ponovo vratiti, među nas kao Isa Al-Islam, ali, dolazi, znači, Ebu Bekr s jer imamo znači ovaj spoj. Znači spoj znači osobini evadara i osobini je znači mudrog ili mudraca čovjeka, pa je, znamo kako je znači, postupio u tom trenutku. Posle njega je dolazi Omer znamo njegovu vladavinu kako je znači on proširio islamsku državu, šta se je sve izdešavao, kolika je pravednost, post, znači onaj, utvrdila se u korijenima tije države, I tako, s koljena na koljeno, pa znamo i onog petog halifu kojeg ubrajaju znači, učenjaci, a to je Omer ibn Abdelaziz, znači peti pravetnih halifa, koji isto tako ima ove osobine. Međutim, kad se poremete ove osobine, Ka si izgubio ovaj sklad, znači kada nadlada, kod tebe, samo da si močan, bez da si mudar u svojim postupcima, šta prouzrofi? tiraniju. I koliko je vladara, znači, doživjelo u svom, znači, životu, u svojim vladavinama, to isto. Znači, oscilio se u vladanju, u moći i svemu tome, ali je izgubio, ali je izgubio, znači, ovu mudrost, kako i na koji način tu moć, znači, da spusti, da spusti, znači, na na stvorenje. I onda vidimo, znači, šta se dešavao kroz istoriju. Prije svega muslimanski vladara, koliko su znači imali znači ti svojim tira, svojim vozducima. A zavest sada kada se vrati ova osobina Allahu subhanahu wa taala koji se opisuje da on el aziz el hakim. Na njegovu moć, vladanje, na njegovu snagu, na njegov ponos i s druge strane znači mudrost njegovom stvara. Onda vidi razku Da ne mogu se ni u kom slučaju sebi dozvoliti kazati da su osobine gospodara poput osobina stvorenja. U kakvom slučaju? Vi su počeli sa od očarao znači poznavshe primjere, A to kada se znači uzdi obzir sa lahovom, znači snagom, emocije i, i kada se uzdi njegova mudrost u stvaranju i svemu u odredbi. onaj ni slučaju se ne može poreći. I zato mi odgovaramo svima onima koji prigovara jehre surneti i kažu kada vi Pošto dite dala Subhanu Taala ima više imena, vi automatski znači podržavate pravilo da ima znači više bogova. Jer opisuje znači više ličnosti. Sa tim, mi kažemo ne, mi opisujemo jednog jedinog gospodara svjetova sa više imena kao što je znači dozvoljeno čovjeku da ima više osobina i opisuje se sa tim osobinama, ali sve te osobine i svi ti opisi ukazuju na na jednog, jedno osobu, jednog čovjeka. Tako znači sva ova imena iako razlika postoji u njom značenju, znači u osobinama tim ukazuju na jednog jedinog gospodara gospodara svjetova. Znači El Azizul Hakim, ja se vratimo znači, još jedan put. El Azizul Hakim, da je on znači sila i moća u odredbi, znači moći, i da je on, znači, mudar, apsolutno znači mudar, gospodar svjetovan. Ali nikada Allah subhanahu wa ta'ala neće dozvoliti, znači, da iste svoje sile, svoje moći velike, da uči nepraviti praviti robovima. I to garantuje, znači garantije u svojoj knjize, da nikada neće nepraviti učiniti robovima, nego će biti praveda prema njima znači pravičan, us svim znači hukuma je propisana. Čak šta više, da njegova milost prosvadava njegovu srćbu s druge strane, Allah subhanahu tela kaže u Kur'anu, a kada bi kažnjavao za grijehe, znači robova, ne bi koga ostavio do njavku. Ljetposlanik kada bi kažnjavao, znači nema da ti uđeš sa za, za zaslugom, da kaže zaslužio sam, da te obuzme znači da se zadižiš sam sebi uspio si, pogledajme dok sam, načina kako kakvom sam stepenicu, deređi da sam uspio u Dunjaluku, znači u Ahirskim stvarima, da sam se toliko primao kao i približio Allah djelima. Ne, jer kaže poslani sa Allahu aljih i vseleme da će robovi ući, ući u džernet isključivo, znači, Allahom milošću. Pa su kazali, Allah poslani će zariti, kaže i ja isto tako, osim ako me Allah su prekrije, znači, sa svojom milošću znači poslanik kore svojih znači, izuzetno velikih dijela koje je činio znači e, u svom životu neće ga ta dijela uvesti u dženet, znači ti poslost Negulazi ulazi poslanik sa Allaho alijih i veseleme znači isključivo preko Allahove subhanahu wa ta'ala milosti, međutim dijela su šta? Sebab, uzrok da Allah subhanahu wa ta'ala se smiluje stvorenjima, jer onaj koji ne radi dijela ne može ući u dženet jer Allah Subhanahu Atala kada opisuje stavonike dženneta koji su se sačuvali znači džahnama i ušli u džennet opisuje da su to oni kaže koje je nagradio bima makuntum tamerun zbog onoga što radnu dunjavku. Što znači moraju biti dijela. Ali dijela nisu znači spas nek samo uzrok sebe da Allah Subhanahu Atala spusti obasvite svojom znači neizmjernom milošću. Drugo pravilo koje, znači, su postavili, učinjaci Ehlisuna Tevaz Jumah da je, da su Allahova Subhanu Wa Ta'ala imena, znači sva Allahova lijepa imena su vlastnita i opisna. Koja ukazuju, znači vlastita ukazuju na Allahova Tebare Kvetala biće, njegov zlata. A opisna kojima se on Subhanu Wa Ta'ala opisao. Dok ljudi da li, su, da li je znači ovo isto znači odnosi se na ljude, na stvorenja? Ne. Znači za stvorenja samo kažemo da su ona kakva. Vlastita opisna nisu. Zašto jedan pjesnik je kazao znači čovjeku koji je imao ime Nur. Kaže učinis ti nepravdu kada su te nazvali Nur. Jer kad bolje je bi jeste nazvali Lalam Tama i re je video znači da izega samo izlazi tama znači nema veze sa svjetošću ne zrači, znači s druge strane učitelji kažu koliko ljudi ima koji se nazivaju Abdullah, Abdulrahman, znači ta najljepša imena, Allahov rob, rob milostivog koji su kaže etvru nas, koji su najveći nevjerici na djelu a posjedio znači, ta lijepa imena. Što znači nisu opisna, ne posjedio tu osobinu, kod koga se nađe osobina, znači da je zaista lao rovda, On se približava, moli i to, alhamdulillah, ali ona nisu opisna. Znači, mi znamo sada prioritet, znači, bohvalno da čovjek radi lijepo ime i govori bruka ima da čovjek ima, uzima osobine tog imena, ali to ne znači, znači, to nije činjenica, to nije osnova, da kad nadiješ nekome, znači, djetetu, ili znači drugom od porodične ime koji ima lijepo značenje znači, što on sve imati znači e, osobinu tog imena. Onda ima samo ime i mi ćemo ga zovati tim imenom, dozivati ga tim imenom, nadati sa cilama subhanahu wa putiti, učvrstiti znači da će biti usred u ibadetin,ožutim koliko danas mi znamo i u familijama i znači u našoj državi i u svijetu i kod arapa iako stara poznati znači kod arape koliko ima tih lijepih imena Abdullah A on daleko je Allaho je ve Tala vjeri. A ima ime Allahov rob. Ili rob, rob milostivog. Međutim, kad kažemo da su opisna, potvrđujemo, kako smo kazali, Allahu Tebarek ve Tala to ime. Pa upute se mi, El Hayy, El Kerim i sl. Kažemo, jesu, ona su znači, vlasti ta, jer je Allah Subhanahu ve Tala se opisao tim imenom. Znači, ne samo da su opisao, nego potvrdio, Naci Sbetelinefsih, on je potvrdio za sebe to ime. S druge strane, Poslanik Sallallahu sal aleselem se opisao timenom zato znači, što to ime sadrži osobinu. Zato su ona opisao, opisuju gospodara, gospodara svjetova. Ali u tom slučaju koji znači je živi, nije poput imena El Alim, El Basir, El Karim. Naci nije poput imena, znači koji izla koji sva čuje, koji sve vidi, koji je plemenit. Znači to su različite osobine koje sadrže sadrže ta ta velika Allahov tebareke ve taala imena. Mnogoj dokaza znači u Kur'anu koji ukazuju da ta imena zaista posjeduju posjeduju osobine. Poput znači ajta u suri Yunus ili suri Kaf, dela subhana dela kaže: "Ve huvel gafurur rahim. Ve gafurur rahim." Zaista je on taj koji mnogo prašta. gafur, Rahim i koji je milostiv, koji mnogo prašta i koji je milostiv. Pogledajte, znači ovo treba da čuješ da razmisliš, ne da budeš odmuatila na uzurila, znači oni koji negiraju to. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, on je taj Al-Ghafur koji mi smo na mnogih mnogi primjera da što ona taj puno boješ zajeje odosnosno e, proba opisku koji proizizila zazi iz obzovih a ahvite pod bare kaoveta imena. Zatim meu samoo dokakaza da i ma uč, učenja nakazaznać pozna jezika se ne može kazati za čovjeka. Ali ako te posjeduje znanje. Jo. Ko će to za za nekoga da je ali on nema znanje. Znaci ti možeš slat neko ime i kažemo to će biti vlast to ime, a neće imati osobinu tog imena. Jer sa Alim kaže za čovjeka koji znači poznaje koji ima znači izuzetno veliko veliko znanje. S druge strane kada pogledamo u Kur'an i opis Allah te bareke kako se opisao sa tim osobinama, ne samo sa imenima nego sa osobinama. Rači sa osobinama, zato kažemo da da je poglavlje o Allahu osobinama obširnije od poglavlja Allah te bareke vetala imena. Znači mnogo više osobina ima. Oda lavi Tebare Kvetala imena. Iz druge strane će biti jasno kako su zalutali oni koji su negideli lavo Tebare Kvetala imena u potpunosti, dijelimično ili znači i imena i svojstva. Pogledajte djelac Ljubo Šalka da se opisuje Surel Buruđa. Kaže, in nebat šerabikele šedid. Zaista, odmah za tvoga gospodara će biti šedid žestok. Opisuje Znači, osobine, šta će Allah Tebarek v.t. rata šta će činiti? Opisuje, znači, dalje kaže Inna hu huva yubdi yu'id Zaista je on, Allah subhanahu wa ta'ala, taj koji iz ničega stvara i ponovo se njemu sve to vraća. Opisuje svoje svojstva, šta čini? Stvara i ponovo će ih vratiti. I oti čovjek treba da različite Va huva al gafuru al taj koji mnogo prašna i koji je Osim jedna kuna ćemo mi govoriti gafura ili ovdje i ostalo. Zul Koji znači je gospodar velikog, veličanstvenog arša. Arša koji je iznad svih stvorenja. Allah Subhanahu wa ta'ala je iznad tog arša. Fa'anu lima yorita. I radi što on hoće, što on želi. Što znači da Allah Subhanahu wa ta'ala ovdje potvrđuje drugu osobinu. Da on radi, čini što god poželi, što mu je god bolje. I nikada nikoga ne možemo pitati zašto si to uradio. Zašto sam ja ovakav? To ne sviješ pitati. Zato što je Allah Subhanahu ta'ala il-Hakim. Mudri, znači u svom stvaranju. Zna zbog čega je to učinio. Da je to znači iz potpunne mudrosti. Što si ti takav, što sam ja ovakav, što neko onaka. Znači za sve to ima svrha u tom stvaranju. I zato se kaže da on Ahsan ul da je on najljepši stvaralac, najvešći stvoritelj koji stvara da mu ne može znači niko biti sličan u tome. Ili u suri Sebihisme rabbik el-a'la da liča i slavi ime sveviše gospodara el-a'la opet opisuje koji je veliko znači iznad, iznad stvorenja. Kakav je gospodar, znači Sebihisme rabbik Ti veličaj ime svoga gospodara, kakvog el-a'la. Opisuje se. Znači, razmišljaš o tome kako Allah Subhanahu wa ta'la se opisuje. El-ladi hal-laka fesau'a. Koji, znači, sve stvara i, znači, skladnim to svoje stvaranje čini. Šta radi Allah Subhanahu wa ta'la stvara? Osobina stvaranja. I ne samo stvara nego skladnim to čini. Allah Subhanahu wa na mnogo mjesta, znači, opisuje svoje stvaranje, opisuje svoje osobine, I onda dođe neko i kaže te osobine ne postoje, ne mogu se pripisati gospodaru svjetovo. Ako se pripišu te osobine, bi ćemo kaže, poput kršćana, gdje kažu zaista Allah jedan od trojci, kao jedan od 99 torci. Jer mi kada 99 imena, oni po hadisu mi ću više imena. Znači toliko imena, toliko bogova. Znači mi kaže da su to savršene osobine, tvoje priliče i doliku gospodaru svijetu, onako kako se ono opisao, niti dodajemo toga, niti oduzimamo znači od toga. Treće pravilo koje ćemo spomenti jeste da Allahova imena ukazuju na osobine muta'adije koje obuhvataju tri stvari. Nači nekada Allahu atebareke vetara imena ukazuju na ove osobine mutaaddiye. Imaju mutaddiye i gayri mutaddiye. Nači osobine koje imaju preneseno značenje, koje se mogu preneti znači na nekoga spro, na, kada se radnja sprovodi na nekom drugom. Poput Gafur, Er-Razak, rahim Da Ela subhanahu wa ta'ala ona koji mnogo prašta kome svojim robovima da je on znači razak koji daje obskrbu, spušta obskrbu kome svojim robovima, da je on rahman, da on milosti prema svojim robovima, I imamo gajni mutadije koje ukazuju samo na Allaha subhanahu wa ta'ala i nemaju tog prelišnog značenja kao el-wahid, el-haj, znači živi, koji je život znači, uh, koji je apsolutno znači živi od i za uvijek i koji je jedan. I u tome niko ne učestvuje sama Allah subhanahu wa ta'ala. Do i kada su znači ova imena mutaaddiya al-tada'uqata znači, tri van i te tri spari obaveza na nama isbat potvrđivanje toga. Naći da se isbatul ism, da se potvrdi Allahu te bare kvetara ime koji se spominje, zatim isbatul sifa, da se potvrdi svojstvo koje se nalazi za znači, što to ime i isbatul hukm da se potvrdi, znači, propis koji se vezuje koji proizilazi iz tog Allahovog tebara kevetala imena. I ovo, znači, ko shvati i ko razumije kapkaše Ibnu Saymiju Rahimahullah, bit ćemo na vjera, olakšano svatanje i pojedanje propisa, jer, kaže, upravo na osnovu ovoga su učenjaci zaključili da kur'anski ajit koji govori o drunskim razbojnicima, I završava se, na kraju djelašan kaže illa le vinetabu min kabljen taqdiru Fa fa'alemu an Allah gafurum rahim I kaže, o Simoni koji se pokaju prije nego što ih se vid odčepate, prije nego što uhvatite, prije nego što ih pristignite Znači, propis za o, o, drumsko razvoještvo znamo znači, koliko je žestoko i veliko u islamu Međutim, ona završava, znači, za koji a, presreću, pljačkaju, ubijaju, otimaju završava innal ladine tabu min qabl osim oni koji se pokaju prije nego vi dođete i uhvatite ih. Onda kaže falemu Fa anallaha anallahu ghafurur rahim. Dobro znajte, Allah taj koji mnogo prašta i koji je milostiv. U istomom ajetu Allah dželle je potvrdio da je primio njihovu tevbu. Ghafur, takimach oprosti koji se pokajali još znači mi mi smo sa košeriske neka policija idemo, tražimo, ili policija znači traži, traga za njima, oni su negdje znači, se sakali iz svjesni što su učili, kaš gospodaru prostiti. Gospodaru prostiti, zamoli vam. Znači prije nego što su ovi i to znači obzvani da se kaju za to djelo koje su učili. Allah kaže, on je gafur prema njima, on će im oprostiti. A Rahim, što završava sam sa Rahim, i da milosti prema njima. Milosti je prema njima zato što je, je znači, ona izostavio kažnjavanje ovim šarijaskim, šarijaskim propisom na dunjalu. Ali to će dokušiti ko? Ko se uposti naukom izučavanja L'Avite Baraka Vatala Ibn. Znači, da vidiš kako završava, našto okazuje, osim koji se pokaju, Allah je za njega fur i rahim, izostavi će, znači, kažnjavanje na dunjalu prije nego što i mi, znači, pristignemo sustivno. Ako i stigneš prije nešto se pokaju, onda će imati propis kao što su oni druski razvoji za vrijeme poslanika sa Allahove Rihve sa vreme imali. Tako da ćemo navesti, znači, ove tri stvari, kako se prenose Allaho Tebarek v.t. ime. SMI, znači, prvo što potvrdiš da je Allaho Mahaina v.t. se opisao imenom SMI. To je Allaho Tebarek v.t. znači veliko ime koji znači sve čuje. Zatim da on e, da to ime posjeduje osobinu slušanja. Nač osobina slušanja, sluha. A treće, je hukm propis koji proizilazi iz toga da mu nema ništa skriveno, niti znači tajni ni javni razgovor. Legitno što prsa krije. Sve to nas u Hanovet. Znači, to je propis sami ukazuje ne samo na Allah'o ime, nego i osobinu da čuje, a s druge strane da čuje i tajno, i javno, i malo, i veliko, i došaptavanje, ono što prsa kriju, što misli znači imamo kad neka nalete mislim. Sve to znači Allah subhanu wa ta'la, subhanu wa ta'la, čuje. Četvrto pravilo. Allah'o imena upućuju na Allah'o biće, i osobine sa mutabekom, ovo su tri, znači, izraza koja se koriste, mutabeka, te demon i iltizam. Znači, Allahova imena upućuju i ukazuju, znači, ove tri stvari, mutabekom, te demonom i iltizamom. Prva stvar mutabeka ono što znači ukazuje, ili našto ukazuju ta imena. Drugo što sadrže ta imena i treće iltizam, a to je što je, znači, obavezno proizilazi iz tih imena. To su jako, znači, bitne tri stvari koje koje se nalaze u Allahu Allahov imenima. Primer, Halik, stvoritelj. Mutabakom, znači, ukazuje na Allahov bit, znači, Allahov smuhanahu ta'ala biće, zat njegov, da je on stvoritelj. Opisao se da je on stvoritelj i to ukazuje, znači, na biće stvoritelja. S druge strane, znači, na Allahov osobinu stvaranja, to je Tadamun, ono što sadrži, što bufata to ime. I s treće znači, strane, iltizam, znači u toj spoznanji jeste da je on Subhanova tala moćan to učiniti. Ako je on stvoritelj, znači opisao se da on Halik stvoritelj, ime znači kao stvoritelj, posjedi osobinu stvaranja, zatim ono što mora biti u to imenu jeste moć tog stvaranja. Jer kako će stvoritelj biti nekog koja ne može stvoriti? <laughs> Učenjaci znamo da je primjer kući, auta i sl. Kad kažeš pojam auta, znaš što automatski znači pomisiš auto. To je znači nešto ukazuje, kompletno auto, imaju vrata i točko, sve, sve znači kompletno auto. Te demonom, znači ono što obuhvata što sadrži to auto, jesu vrata, motor, mašine, točko, pojedinačni dijelovi tog auta. A iltizanov znači ukazuje da ima neki proizvođač, Neko koji je proizvao to auto, neko koji je napravio to auto ili znači neka fabrika koja ga je posirala na tržište. To znači automatski, znači to auto kad mi vidimo na ovic, kako je to auto došlo? Neko je napravio. To upući na nekoga koga je znači napravi. Ili kuća, kuća kompletna kao pojam u tabelkom, ukazuje znači, na kompletnu kuću, krov, temelju, spratijan, bitno. Drugo da ona sadrži prozove, vrata, soba, pregrade i ostalo i treće znači da ona već je ona postoji tamo kada pričamo u kući koja se nalazi. To su znači primjeri da bi shvatio taj iltizam. A pogledajte sada kako učenjanci zaključuju kroz određene ajete propis koji obavezuje, propis koji obavezuje znači kada vas nešto spomene ili znači kada postojiš pritaj neko, tim iltizamo. Poput znači primjera da li je postaću dozvoljeno znači da ostane da ostane znači vrijeme im saka džunub. Pošto se ponovo saša se. Nači to pitanje, da li je dozvoljeno postaču? Mi možemo samo što ono što smo slušali znači meselu neko odgovorio, pojasnio, može, ne može onaj, al kako se zaključuje to na osnovu kuranskog ajeta? Upravo znači u trećoj stvari obavezujuću spozamiltezalom. Allah je kaže: "Falana bāširuhunna". Sada vam je dozvoljeno da imate susnove sa vašim ženama. Wa ta'ulu ma la kataballahu lakum. I tražite od Allaha i blagodatne koje vam je on vam propisao. Može se odnositi na porodi na sve znači blagodati koje bokataju tajčin. Za'tika wa kulū wašrubū. Jedite i pijte to se znači u noći u noći Ramazana možemo kada točila Amazana ili znači dobro u polstan. Hattaya tabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al min al-fajr. Jedite i pijte sve dok ne znači dostignete spoznaju da možete razdvojiti belu nit od crne niti znači prije feđžra. I to je upravo znači što govor kad je objavljena izbog čega znači ku rasa ja kuzmo ko konačni nam to toći. Ona me znači da odjela su hano ta spomeni da možeš imati snošaj sa ženom sve do feđra. Znači do onog završnog e, trenutka kada treba imsak da nastupi. Ako kažemo sehur može do 4 sata, ti znači do 4 sata možeš sve ove stvari raditi ko jela su hano ta pogrejona i da jedeš na piješ i da znači imaš snošaj sa ženom i slično tome. Pogledajte kako se započilo. Znači oni u moj aj A zatim, poslije toga, vi upotprinite vaš post do noći. Znači, kada dođe taj trenutak, da nastupi sehur, poslije toga vi onaj, nastavite sa vašim postom, sve dok ne dođe noć, odnos lakšan. Šta znači to? Onaj, sad vam je dozvojeno sve stvari da činite sve do onog trenutka kad nastupi znači msak. Kažu Ako čovjek to radi sa ženom, sve do imsaka, kakav će biti kad nastupi imsaka? Če li bi ženom poće, <laughs> kaže u ovoj dokaz, da može čovjek osvamiti ženom svataš posle toga. Razumije taj primjer? Znači, Allah Želašanu kaže, možeš da ima snošaj sa ženom sve do trenutka kada nastupi sema. Znači, to je sve tvoje vrijeme toga. Međutim, Kada nastupi Sehur, a ti osvori nisi okupa, ostaje žunut, kaže ispravno je. i to ne utječe na tvoju ispravnost tvojeg posta. Upravo zbog ovog ajeta koji je obavezni, znači je spoznanja, obavezno spoznanja ovog ajeta jeste da je ovaj iotizam, da možeš to razred od tog trenutka, a kad se to desi ti postaje žunut, ulaziš u vrijeme i msanka i to ti nešto ti, jer kaže vaš nam nastavku ajeta i nastavite vaš post do, do noći. Tako da, taj eltizam posvati, kaže šehu se mi, kaže kome se otvore ova vrata, spoznaje ovoga eltizama, otvori on se veliki hajr. Zato vidimo znači, koliki se hajr otvori u šehu. Znači da danas nea mesele, da je nije spomenuo do svoga života Rahima Ni Nih se mnogi znači, danas pozivaju na njegove fetre. Peto opravlja koji je jako bitna. Da su Allahovi Tebareke i Vata'ala i Mena sva tevqifija. Da se crpe isključivo iz Kur'ana i Sunneta i da nema znači mjesta i prostora za aklu, za razum. Ni Nijukom slučaju. Tu ne možeš ja mislim, ja predpostavljam, smatram i sl. Znači, Kur'an i hadith poslanika sa Allaho alijih vasallam su izvor Allahovi Tebareke i Vata'ala imena. Zašto? Zato što olađala za članu prijeti svakom onom koji sebi dopusti da priča Allahu et bareke vetala vjer bez znanja. Kada nabraja kul inna harrama rabbi al kada nabraja da je moj gospodar meni zabranio znači da se čini pa se nabraja sve vrste grijeha od razvrata Do onog trenutka kada Allah subhanahu wa kaže Ante pulu ala Allahi ma'ala ta'ala mun. I da kažete nešto o Allahu ono što ne znate. A kazati Allahu te i wa ta'ala da, znači da je ovo ime od njegovih imena bez znanja, bez potvrde, bez dokaza, iz Kur'ana i Sunata i govora Allahu bez znanja. I to je jako znači opasno veliki grije. A znamo ste tek kazati ovo nisu Allahove imena koja su potvrdili, znači, sebe i sehli sunet. Isto, znači, iftirah. Potvora na Allaha te barekvetala. Na njegov vjerojni sunet poslanika sa Allahom, ali i Koliko imamo do kraja? Hoda su do izahina. S druge strane, opasnost Davanja prednosti aklu Mi znamo znači da oni koji su zalutali u shvatanju i razumijevanju Allahovi i Tebareke i Otala lijepih imena i stavršenje svoje upravo je razum što znali prednost razumu nad ova dva šarijaska izvora, Kur'an i Sunnet. Pa njihovi mozgovi, njihov razum nije mogao to prihvatiti pa su negirali. I to je opasno. Opasno je prije svega znači zbog ajta koji prijeti znači takvima Drugi drugej strane što ni u kojem slučaju nije dozvoljno ovdje razum upotrijebiti. Ako imaš šarijarski tekst koji jasno, precizno kaže i op, znači djela su muha'atava se opisuje sa tim lijepim imenima i savršenim svojstvima. <hums> A treći razlog, kako kažu učinjaci, da je to, znači jedna velika nepravda prema Allahom te bareke vete'ala pravu koji ima kod tebe. Da mu dodaješ i oduzimaš njegova lijepa imena, kojima se ono pisao. Da li ti si zadovoljan da ja kažem ti se sada zoveš, ne znam, Mujo? A ti već imaš ime sa kojim si zadovoljan, koje je potvrđeno. Kotaš I sad ja dođem da ti minjam to značenje imena, može ovako, može onako, bil, bil, znači ti bi se ljutio, ne bio zadovoljan s tim. Pa znam se tek Allahovo te barek je tala pravo, gospodara svjetova, koji stvara da se uzdižeš, da kažeš može ne može jes' nije neć hoće. Načini u kojem slučaje ti nije nije dozvoljeno to da dopustiš sebi. Šesto pravilo smo spomenuli prošli put a to je da lagova imena subhanahu wa ta'ala nisu ograničena određenim brojem. I prošli put smo malo čitali predavanje gotovo na tu temu. Sedmo pravilo i to je posljednje pravilo jeste ilhad što znači iskretanje ili izvrtanje Allahovih tabaareke ve taala imena je strogo zabranjen strogo zabranjeno što znači znači ni u koşu slučajeva nije dozvoljen ilhad u Allahu tabaareke ve taala lijepim lijepim imenima međutim ovaj ilhad znači iskretanje izvrtanje negiranje Allahovih tabaareke ve taala imena ili onaj, e, ima značenje da ne vjeruješ u ta imena znači da, da postaješ nevjernik u ono što Allah subhanahu ta'la objavio, on se opisao ti, ti kažeš nije to tako, nije znači se opisao ti menima, negira šta znači, a to je nevjerstvo po tih imena. Međutim ovaj ilhad ibn Taymiyyah u, u, u Asetiji kada spominje kaže ilhad nijekom slučaju nam nije dozvojno znači da činimo. Niti kaže u pogledu Allahovi Tebarek ila ta'la lijepih imena, niti po pitanju Allahovi ajeta. Kada se kaže ajeti, ovdje znači imaju dvije kategorije, Allaho i Tabaraka Vatala, ajeta. Prva kategorija ajeta jeste znači da su to kosmički ajeti. Ajeti koji ukazuju znači da postoje svemira, zvijezda, planina, odnosno da je sve to stvorio gospodar svjetova. I mnogo je ajeta koji ukazuju, znači na to, da je Allah SWT stvorio to. Jedan od tih ajeta va min ajatih ilaihu al naharu wa šemsu al kameru. Od Allaha je veliki znakova. Od je veliki znakova je stvaranje čega? I noći i dana i sunca i mjeseca. se Kaže veliki znakova, ima da promisliš, da razmisliš o tim ajetima. Zašto Allah dželešanul podario noć? Zašto je podario dan? Zašto je ukrasio nebo znači sa suncem i sa mjesecem? Da razmisliš kakva je sva toga, koliki je značaj za nas. I onda način još više spoznaj svog gospodara koliko je veličanstven i uzvišen u svom znači stvaranju koliko je mudar znači u svom određenju određivanju kako i na koji način će sve ovo da funkcioniše na dunjamu zato mala su subhanahu wa ta'ala kaže vamin ayati khalqu s-samawati Njegovo je veliki ajeta, Allah džele šanu kaže, njegov veliki ajeta je stvaranje nebesa. Da promislite što nebes mahale bi, to je veliki ajeta Allah te barek vetana. Kako je Subhanahu tala stvorio zatim stvaranje zemlje i ne samo to, nego mnoštvo jezika kojim vi pričate. Ahtilaf. Naš znači, mnoštvo jezika sa kojim vi pričate. Onaj to priča je engleski, na arapski, na bosanski. Mnoštvo, znači, je Allah s.w.t. učinio ne samo to nego i vaše boje koje je znači, odrijedio i to ukazuje na njegov veliki ajt u stvaranju. Veliki ajt, znači crveni, žuti, svakakvi, znači Allah s.w.t. je odrijedio, stvorio što ukazuje na njegovu moć stvaranja i da su to veliki ajt i da to nije nešto malo. Nego da ukazuje, znači, da velikog jedinog gospodara koji je, el ali'u ekbar koje znači, apsolutno za svi stvarenja najveći. Ništa veće od gospodara nema. Zatim kaže min ajati hente kume sema u al ardu bi emri od je velikih ajeta da nebesa i zemlja obstoje isključivo njegovom vojom. Allah otvore, nebesa koja lebde mi ih vidimo, znači odvojena od zemlje, bi emri njegovim dava, njegovom odredbu, njegovom moći. Niti ma šerik ko učestvuje, niti koga pomaže, niti ko je, znači, bio taj koji je pritekao u pomoć gospodaru svjetova, da da onaj tu stvar na takav način stvar. Sve to ukazuje znači, na gospodara njegovu veličinu, njegovu moću o kojoj čovjek treba da promisli i razmisli, a kada razmisli šabibi onda dolazi taj plod će svako to ime da nosi ne samo ide nego bezboje podova koje ćemo mi spominjati u tvoje srce a prije svega strah poštovanje prema gospodaru svijeta to uзбе strahom i te sile pogoričanstva te uzvišenosti koja znači dolke samo gospodara svijeta kako se može desiti ihad u ovim ayetima Znači, kako se može desiti iskretanje, bježanje od e, značenja na što ukazuje puću. Prije svega, da se pripišu nekome drugom. Kao što danas radi, koje je stvorio nebesa i zemlje, koje je pa planine, koje je priroda. Znači, da pripišu nekome, ko nije Allah subhanahu wa ta'ala. To je ilhadi, to je kufr, nevjerstvo, znači, u, u Allaha te wa ta'ala. S druge strane, Da se kaže da je Allah subhanahu wa ta'ala imao saučesnika u stvaranju. Da nije jedini, nego da je bilo još tu neko koga je, znači, sa kim je to sve stvorio, odredio, uspostavio. Ne misli se znači da nije samo mogao, znači nego danas ti imaš posao koji možeš učiniti sam, ali ti neko pritekne znači, što onako, znači pod, pod pomogno se s njim da to znači izvršiš. I treće je da se kaže da nije mogao sam to učiniti. A znači, on nije mogao sam, nego mora neko postati koga je znači pomogao u tome. I sve ove stvari su kufrne, vjerstvo i širk. Znači Allah tabareka wa i nisu nikom slučaju znači dozvoljene, dozvoljena čovjek radi i čini. Što se tiče Allahovi tabareka wa ta'ala lijepih imena, kako ilhad u njima se dešava? Ilhad u njima se dešava znači ono što je zabranjeno ta ilhad jeste da se nazove Allah subhanahu wa ta ta'ala imenom kojim se nije nazvao. A ti se kažu, huve, da je to da Allahovi Tebareke Vatala imena, a on subhanahu tala se nije razval ti imenom. To je ilhad u Allahovi Tebareke Vatala imena, srogo zabranjeno. Nijukog slučaja nije dozvoljeno. Ili da negiraš nešto od Allahovi Tebareke Vatala lijepih imena koja je on spomenuo, kojim se opisao. Ili kojima je se opisao jezikom poslanika sallahu alihi wa sallam. I to je ilhad u Allahovi Tebareke Vatala imenima. Eli da negiraš neko svoj svojstava koja nose ta imena. Ono što sam spominjal. Svako ime ima svojstvo. Što ukazuje znači, koje mi se opisao gospodar svjetova. Da negiraš to svojstvo. Kažeš Allah, jest es se mi, el alim, jes, to je lao tebari kevatala ime, a on nije taj koji sve čuje, nije taj koji sve vidi, znači imamo skrimo. Negiraš to svojstvo koje je sadrži imen. To je ilhad. Isto tako zabranjeno. Četvrto, znači od ilhada jeste da to sve potvrdiš, i ime, i svojstvo, da kažeš da je osobina koja sadrži u tome, znači, koju sadrži to ime, je poput osobina ljudi. Znači da je poput nečega. Kad kažeš, Allaho znači, je sluh poput našeg sluha, neozumila. Allaho vidje poput našeg vidja. I to je, znači, ilhat strogo zabranjen. Znači da se desi, niti nit može čovjek znači, dozvoliti sebi da to kaže. Čovjek, znači učinjaci za ovo kažu da je kufrne vjerstvo oko koga nema razilaženja. Zatim, da se nazovu lažna božanstva jednim od Allahovi i Tabareka ve Ta'ala lijepim imenima, poput, da kada je za lažno božanstvo se zove El-Ilahi. Al Allah i usično, znači to je Il-Hadu, Allahovi i Tabareka imenima, koje je zabranje kao što su, ila se izvede iz Allahovi i Tabareka ve znači, ime za lažna božanstva, kao što su znači, mušlice radili za ime Uzzah, Laad, uh, koji su izvedeni iz Allahovi i Tabareka ve El-Aziz, la tisto tako bila i slično znači od značenja koje su uzimali popoz znači menat od imena Almanan. Nijukog slučaja znači sve ove kategorije koje smo naveli u Allahite barekata bila lijepi znači men bag Allahite bareke letala, znači ajet ima nije dozvoljeno nije dozvoljeno znači da čovjek dopusti sebi da spomni kako kaže ostalo